ایا ورې بسم الله الرح... الرحمن الرحيم وعن ابي لطفل عقل عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ود النبي السلام الله صلى الله عليه وسلم قال شهدتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو حنين انه يزده حنين ومقابل النبي صلى الله عليه وسلم فلزمته انا وابو سفيان عبد الحارث بن عبد اللہ اللہ و و رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزمته انا وشكاره بيذو ابو سفيان ده النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نفارقوا ووجد يدان رسول الله على بغله عنده او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخفل کچرسکی نباندیو فلمل تق المسلمون والمشرکون کارج مسلمانان و مشرکاری او بل سرم خواب آشلو وَلَّا المسلمون مدبرین وَاوْرِدَا المسلمانان شاکن کی فَتَعْفِقَ رَسُولُ الله صلی الله علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم سرو سر یرقض بغله توقبل الكفار طند ورقلت زول ایک بلا کچرا وتردد کفار وانا اخذ بالجام بغله رسول الله اعوذ ني اون کے عمر اغا واجد کچری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا سیدتی زنی اقف وما بندہ ولا اراده الله تصیا ایرادا می داوچی دا مندو نکی چکو نویست نبراو نوزی وابو سپیان آخذن بی رکابی رسول اللہ نما واغی نی ولی واغی رکاب نی ولی رکاب پیجنی اکم دیتا یه خیجی پوتا اگا نی زوان اگا دی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے عباس نا دی اصحاب السمران چغک اصحاب السمورت آدو کی کر لاندی جنس ربیعت کرو فواللہی لکا انا عطفتهم حین سمیعو سوتیه قال اللہ عباس عباسی وکام رجولا سییتا زانیہ دی حلک اے حلک اللہ زانتی پتگوار اے حلک اے ویزو خات اوال ما شغل قرار أين أصحاب, أصحاب الصبر شغل قرار ماذا كفيرو أين أصحاب الصبر فشغلو على ما شاء الله وفوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوت وقسمت الله غوية كدغيرة وفاسكي ذلك لكي سمع واضي واضي البقر على أولادها دا دا سیدا دا, چخفل بچی بچی دا, دا, دی دی دا سی وا لکه غواګانی چې خپل اولاد ته چې بچی هي بچی و الله نو قربان تا پنځه دي دا باندې موږ به څه وکړو باب ورومبوي غواټ ما جګر راشي به خپل دي غر کې شړې کنه د دې دې کوتره دې دي دا بچګره قدرت یې وساله پاګي پیږي دې رايو شي درچره کې الله او تاو قربان دلاله ما بس دعاول کیلو اقالو یا لبیک یا لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله لبیک والله عالم نقطه پر کی صدا رسول الله او نبی او دار کی لبیک وی زک چاہے کہ داہ احتمال او اللہ کی یا رسول الله کو بل تکے نظام بل تکے نه سیوا ده لبیک نه ضرور اسیدو پیغه سته نقطه باندې اجه سا دایې چت علاقہ دا به کلاشه کړه نو چې کله صحابه کرام داسې قربان دي چې د نبی اسلام د خوشحالولو د پارا غ رسول الله تک نو وي چې مقصود وتزور وي نو داسې صحابو باندې قرباني دل په کار دي چې څه په بد وي رضا ده هرڅه هم کړه حق تطالو هم والکفار وجنس ولدیو کافرن فقط تطلو هم والکفار ودعوه في الانصار ارصارو کې اوازې او بلتسو يکوولون يا ما شر الانصار يا ما شر الانصار ثم قصرت الدعوه بیا دعوت لرسو علي بن الحارث ابن الخاز حضره يا بن الحارث يا بن الحارث ونظر الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو على بغلته نبي اسلام الله او قتل او اغب خپل قتل او قل متطاول علیها الى قتالهم شت مبارکې دنکړ او د دې جګړې ته کتلو سبحان الله پیغمبر باندې اعتراض وکړه ها اما ولواګنی ولې او بسطان کچر ریک باندې ولې دی نبیستان په کچره باندې سور دی او چې کړه موږ د اوادو له صحابه په جنگ شوله هبی اته کو سره خبره کو کاتې صحابه هم سمجهل که سمجهيږي سبحان الله الله الله بنګانو امیر خلق ساجداسی انير مرشي ورغين سريفه صلاح الدين صلاح الدين مدرسه کې مشلرجي کوي تاسو وګورئ دا غرور هو ډير وخت پځایل راځي له طال هذا حين حمي الوطيس يتنور ګرم شوي د تنور ګرم شوي د نبی تامي سبحان الله تنور کې ګرم شوي زنانہ زغر ډوډۍ پوری کوي وي تنور ګرم شوي له کوتر کیږي سبحان اللہ قطرہ کیه قطرہ روانہ دا قطرہ روانہ دا ثم قال انہا خه ور الله حسايات تکان را اوسه فرما هننه اوجوالکوفار غ د کاافانو وخلو ترتهوشل سم قاله ان هظمو رب محمد شې خوړلهدي تديتللي ان هظ بي ان پالد لازم د ورب محمد رب محمد ب تسممي جتري دي په زههافتو انظو لوړ معګطبپ عزل ک تعلو على هتی جوګوره جن اکهې دبيما اه جب غتیزو بے قسم پالا نو دغه مگر چې اوشتل نه بیسم دیلره په پروکانو په ما ذلت ارا حدهم کلیلا راز همیشوم چلی د می داغي تیزی کمزوري و امرهم مدبره او دایما مل شاکون کیوا بس ورود انکل کافر او بشاری او شکست یو پاره وایه کنه ایو الناس حرفین ده حد کی ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله طیب دین طیب قبلے پاک دین پاکی قبلیں وا ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلين الله امر المؤمنون ته دعاو صح حکم کړل پیغمبرانو امہ ذکارا رجولا بیانی بیانی بیانی سلام زکر اوک دیو سریو تیلو سفرہ اوگت سفر بیکڑی اشعف گختبہ گڑوڑی اغبر دون نڈک یا یدی لسما حسمان صاحب حلاظ پورتا کری رب ایدی صاحبی چکا صاحبیت میں سے بدوا گئی یا مد یدی یا ربی یا ربی ومطعمو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغزی بالحرام پاننا استجاب لذالک اے کیف ہے استجاب و دعاو لے دارے حرام خاک حرام اغسطن حرام غزیاب الحرام رب رب اچھگئے ہوئی فاتنہ استجاب و لے دارے دقبولتیاب دا سنگوشی ہے منصوراتو نا دیکھر دے دا دعا دقبولتیاب پر شب دارے چھتا پاک اغسطی بارے پاک دی خوڑ دی اللہ دی مافیو کی منتحان دابل حدیث فدوا سوا درشمت صفا کی ترشن لے حدیث نمبر چیسا او بُډای زور شيخو څور نشي ها دغه نهرونو نمونه دي ټول د انهارو د جنت ندي وای هو یو مطلب د دې کته ذکر کول چې انل انهارو مذکوره مبارکۃن میمونتن دا برکتناک دی لکه وان الا ایمان یعمل اراضي الی تی تجری پیها او, پتا دیمو دیمو آل او, او دا دا ایمان په داړو لوګي سمګه شته نو پيوس سره په يس ديمو پيوس ديمو موذم اهليها وي سيرون بهد الاسلامي من ان الجنه د جنتنا بغرزي نو صيحان او جهان او او نل طول د انهار د جنت ته رساره داغه کې چې کوم خلک د ایمان په گړيته راځي د جنت ته وي او یادار چې دا په حق باندې ميدانه چې دانې هرونه دا په جنت کې وي بس قی د ان ان او س الهار التي اصول اار جننه دتلک له سامي لوله ان تجننتې ممسابت اار ااره چې او انها مسميات بهتلک تصمیات پهقال اشترا کوپی ټول مجازوي دکه بری توجهات د مجا سردي یاخ دغه ضایوا د خلک ایمان وا ایمان برړي دغول کل دغ ضایونو والله ایمان وا ځکه داي یا دا ده په جنت ک دغه نومونې کمونه کم چې دلته کي یا دا ده چ اې دې کې دې چې انم سمي الانهار اللتي هي اصول انهار الجنه به تلک الاثاني دجلچکم نمونه دجلچکم نهرونه دي او هیکم اصول دي نو دا اصول نمونه دي جهان جهانو فرات او نيل او ولي و چې دا پته و لګي چې ان په جنت به مصابه تل دنیا چې دا هم دا څنګه دي لګا دي دته تا سړې بدي ته غور د چاغ وا و اسلام زما لاونونه چې ماته خلقل له او تر ته یو مبت خاوره الله د خاری پره پیدا کل د وخق پ یبال یو مل او او غون د سپ الدانې وا و خلق شجر یو مل و خلق مکوه یوم مصلهستا ب چې زونه چې کوم وک اثار په لکه مار نهلومه راتوکرر اذا لو پر زباني راي کنه بونغل ششم چتو او خلق نور يوم الاربعاء چهار شنبه وبث في الدواب يوم الخميس وخلق ادم بعد العصر من يوم الجمعه في اخر الخلق في اخر ساعه من النهار اخر نه مخلوق و اخر وقت کی اخر النهار نه فيما بين العصر الى الليل دما جنت الباحه پوری ها وانا بي سليمان قال ربی لقد انقطعت بي يدين یقینا ما تشید ما په لات کی یوم متعد متپ جنگ کی تسعه او سیاب نه هتوري پما بقيه بيد الا صفيحه يمانيه وطات نه زما په لات کی مگر وره تر د یمن جوړه توري توري ما تشنه ما ما دي کړی دا بشما دي کړی جا الله نبي رسول او الله چې مونږ الله چور انو قرب علي کې وایو سيدا كان انه دا رد پچا باندې په صلاه تي او پلسياب بما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ايته اذا حكم الحاكم كلا تي حاكم اسلو کې وچته هذا اتحادو کې سباساب ح په لو اجران وای حکمه وجهته د په ه په لو عجر بیاومیو اجر دیه بد پهې را سپې خوتممه ووا که نه اتحاد خو ایظالله خبره ده او په سره ووا دی خو پرته و پر را دی دا دی دا دی او حما من پ چې د دا د جاننم پو کې دی پي ابو باني دې دن دا يا خا کوي مزنه تبد چا سرول کپلا کې دي خپل کپلا کې دي يا خنا خط شي نو سمجھي نو سوک جمرشه پدرو جو اصحابو وليو ولي بده نشي شي روجني شي د خپل مستر دې کوي شاپ مستر کې دا رب مختارو جواز الصوم مختاره دا چې جواز د صوم به عمن ما تا دا چار ترته جمرشي و عليه صوم او په هغه روجي له والمراد بالولي القريب قريب ذریه مری وارثن کان او غیر وارثن وارثی کو وارث نہیں لا دفع المثل احناف مستقدارین کہ نہ حدیث پاک بل موجود دے کہ اطعم عنه ده ذنب اطعام کی ہر راضی پر اللہ کی با یوصا غنم یا یوصا چند اربشی ور دے احناف ایدا صا عنه ولیہ کہ دے نویدا دا کی ولی ده طرفنا پی دی ورکړی دا نو ګویا کی ولید زر تاسو ته روزنی ولیدا اگر روزه توا ته معفو ده زک سمع عنه ولي هو متبرر نشته ولید چې ده در طرفنا پی دی ورکړله نو ګویا کی دی ولید ده طرفنا روزونی ولا روجه ته هغه روزه معفو ولا زک سمع عنه ولي هو ده نبی رسول الله صلی الله علیه او ته یو حدیث اخلي دا آداب البردی نو ما په دوه وروګي جمع وکړله چې هغه ورکي او دا دې در دا زکه او اسمع انه وليه شد د فيدي د خپل وارث د وارث د خپل مړي طرف نه دي وکه گویا کې د غرض نه سوري ولا او عقل الله ترشته دي او نقل الله ترومشته دي نقل ابن عمر شي لا يصوم احدنا احدن ولا يصلي احدنا احدن نيو دبل روجني ني شي چې روجني وو د بخاره متانته ني وا اني دبل نمسکول شي اقل نیابت پا عبادتی مالیو کی یا مراکب دا مالیو او بدنیو نسی کئی او بدنیو کی نیابت نسی کئی ستی اشفیس او یو آوری اللہ زکاة تے نیابت پاکی سکی کئی نسی کئی شاید ما پتا ہے تا زکاة اور کوئی اگر یہ حج دے مال او بدن دولا پاکی لگی نیابت سکی کئی کئی موسیقی نیابت سکی کئی شاید ما پت الحکمتو پر او جی ثمل را دي دا تاریخ او جی دا د لګنیو زه پچې دنخه قران او صلی الله علیه و سلم په اړه وی چی پر رجب دا شروع کوم یو بستا په دې یو میا یو بد مغفلش کیږي رايګا او کې سره چې په دې خلاڅې کومه د پیر پر رحمان خبر وې چې په ورکو شروع نه نه چې ټواله بس دا قبر کې ښه سټه باندې کیدنबाजी کو جلر شي سټه تر دې خلاڅې کنه اې دا خاې دمو زان لے چیتو درو جو زان لے چیتو دا حج زان لے چیتو امارہ دور اپیسیرہ کو چاہتیا کرنے والے شہرے اصولہ کی دنگئے اصولہ کی دنگئے مسئلہ یہ حیثت واضح ہو اطوامت القبراء بہو گو ریان امید و اعتراضو او اطوامت القبراء کی بابا کرتے دی اصاریف اللہ شبی یو وقتی دا وضاحت مفتی شیف کردے و الدزل لہ العال ایتا پہ دین پیگی وائے وصفا دغه مو ګرځو اچار دغه هو بس او ابن مالک ابن توهيل فرمایي چې عائشه رضی الله تعالی عنها حدثت دي بیان وکړې شو چې ان عبد الله ابن الزبير رضی الله تعالی عنہ خریده قال ذوير يبيعين او عطاء ان اعطتها عائشه رضي الله تعالى عنها ديو بیا کډیو یاس تقسیم کډاو چا عائشی تقسیم کډاو ان سويری والله لتنتهي عن عائشه قسم قال لا عائشه بخم مخم نكي دي بيعنا او دي تقسیمنا او لا احجرن عليا يا بزبد بديز لگو خری او نو خری چې د ماشي برابر دي سو نو ماشي په چی کې نه کوي وای کنه وای کنه قالت نو غي به اووقال هذا خری مې د دا خبره خری دا قالو نام غي او کړه دا قالت هو لله علی نظر شاندار د الله د په اړه په ما نظر دی الله او خلما ابن <زبطان> زبير ابدا زبد عبد الله بن زبير خبرې وکم لازم خری حدیث ما حکم وکړي اما باندې زړه لګي اڅکړو مو کاره سخت سخت راځو ویډو وازیه چې وتخطره او لې لا خيره الاسراف لا خيره دی وتوري ګل لا اسراف په خیر لا اسراف د نه یې په ځای کې لګوري صاحب نه دی بی دي نه کې چې یورپ او لا شو اسراف دی او د دین په ځای کې لکا او لا شو اسراف لګي په میام ال خار ذره الخيرې راګه نو رسوله قسم یو کو ابن الزبیر سرخاملی باندیش او ساکا کل یو پسی دیتی کلم ہے فسی دیتی کلم ہے فسی دیتی کول غاربان سی خفا ابن الزبیر ایلیحان ابن الزبیر دیتا طلب دو صفاتو کو حین طوالت الہجر کرتی حجرت فقالت لا واللائلہ اشبعو پی ابدا قسمت اللہ تزد دوالہ کی تجا شباتنا قبلوما وغانډ یو کبلې زوګا دغه والا اتحنسو ال نذري اوځه دنه زنه حنس کوم ال نذري منه پی نذري په فل <سؤال> نظر کی فل الله فالا ذالک رب الزبير ما تي وا کله چې په باندې دا خبر اوږد شو کلمل می سو ربنه مخرمه و عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوصو چلے وګو څنګه و فقال اللهم او د دواړو تهوي ان شو کوم الله ف الله قسمدر کوم لما ت خلکوماني على عشه تر اللهطال عن پهيشي بهمان داخل وي عشي بهې ما داخل ووي بض ب والله لا حللوله أن تر زور قياتي میدي د پراردار روانه دي چې دا زما د رحم کا کوو چې د نظرو د ور زور سه فاقبل به المصور و عبد الرحمن روانه کده حت استاذنا علی عائشه عائشه رضی الله تعالی رابر اجازه گرفتو اگدنو پردہ کی فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ادخلوا راته شو قالت عائشه ااو ادخلوا قالوا دوست دغه دغه کو خبردارا قالت نعم ادخلوا كلكم ټول راضی و والله تامو أن نه معه اب نه زبر پ ما دخلو چې د داخل شوونه دخلو ده نه بله حجااب خو م زه و که اوخورو که نه خو ماچ و که نه نو ده فردینا هغه دې ویل او ابن زبیر د ننور دې فردینا غاړی تا فعت نق عائشه رضی الله تعالی عنها عائشی ته ورغاره شو او تتقي ناشدها ويبكي فسمي ور وکړو جرلي او تتقل مصر او عبد الرحمن يناشداني ها بر او تو ورکو الا كلمته بسوي دته وتې خبر وروګنه خې دې خبره وروګنه څنګه دې دي موري خبر یو کښانه نو بس وقابلت نو دې خبره قبول کړل او یقولاني او دي دور او ته وي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجره بار له دي دي و تا تطر دي النبي تندو ده گتا مړه کړي دا ولې او بيبي بيبي پته نيشته اييه هجو راغو او كثرات ديال فلم نكثر ولايشه من التكيبه والتاريخ ذكر دا تكر و تقولو غنا وچ غنا غاريكي مول و غنا غاريكي تصفيقات دا شروز تذكروا هما شدع احاديث يادلو وتبكي جله وتقول اني نظر مكد و النظر شديد فلم بها څخه نظر میکنه او امينه پر خدانه حتا كلم ابن زوبر حتا چې خبري د ابن زوبر سره وکړلې او عتق <تصفيق> په نظر هزارک 40 رقبا او دت کې نظر کې صليخ رقبي ادا کړلې وکړلې وکړه تاسو کوو نظر هغه بازالیکا دی و دې رسوبه په نظر بیا دو چې بد کار میکنه په تطب کې جلبه حتا دبل تطبل دبوه هیمارا تر دې پوری چې اغه اوخ کووله چې نه اغه خپل لو پټه او حاضر چې داما شکر دي نبی ستو حدیث او ز په څل باندې چې ولاره او الله باندې اللهم بحمدك يا شكر الله ذاكروا